A szerencsétlen hadjárat László eleinte nehezen találta meg a hangot a királyfikkal. Furcsa volt számára, hogy a két gyereket nevelgesse, rendre utasítsa, és egyúttal, mint alatvaló, engedelmeskedjék szeszélyeiknek. Elvégre öt és hat éves eleven kisfiúk nevelése volt rábízva, akik ugyanolyan csintalanok és engedetlenek voltak, mint bármelyik hasonlókorú gyerek Ugyanakkor nem állt rendelkezésére semmiféle fenyítő eszköz, ami más gyerekek nevelésénél igen eredményes szokott lenni. A fiúk is inkább maguk közül valónak tartották, és végül rájött, hogy legjobban úgy tudja őket kordában tartani, ha részt vesz a játékaikban, még kisebb csíntevéseikben is, és saját példamutatásával szab határt a rosszalkodásnak. Kapcsolatukat csak erősítette, hogy a királyfiakkal együtt kellett részt vennie azok tanóráin, amelyeket Áron úr, meg a tudós János mester tartott, és éppen úgy visszakérdezték tőle a latin nyelvből feladott leckét, mint tőlük. Ahogy teltek a hónapok, egyre jobban megkedvelte új feladatát, és szinte sajnálta, amikor a nyár vége felé a királynő magával vitte két fiát öccséhez Lengyelországba, ő pedig egy időre visszakerült az apródok közé. Annál inkább, mert újra kivolt téve Bújtos Demeter és néhány társa piszkálódásának. Mi az? Meguntad a Dajka mesterséget? gúnyolódott Demeter barátai hahotája közepette. Itt pedig már nincs helyed, mindegyikünknek megvan már a maga feladata. Ez igaz is volt. Így Lászlónak nem igen jutott dolog, ami nagyon bántotta. Ezért, amikor egyszer az udvaron összetalálkozott Károly királyjal, megszólította. Bocsássó meg felséget, hogy megzavarom, de most, hogy a hercegek elutaztak, semmi dolgom sincs, pedig nagyon szeretnék valamivel felséget hasznára lenni. Mondta, miközben félvesandította királyra, nem haragította-e meg váratlan megszólításával. Károly Robert azonban éppen jó kedvében volt, különben is kedvelte a fiút és az is tetszett neki, hogy bátran előmerte adni kérését. Azt mondod, nincs mit csinálnod? <gül> mondta nevetve. Te is furcsa szerzet vagy. Más örül, ha nem kell dolgoznia. De majd teszek róla, hogy legyen feladatod. Rövidesen indulunk bazarába az oláhok vajdája ellen. Tudsz lovagolni? Tudok, felséges uram. Ragyogott fel a fiú arca. Sokat gyakorolhattam a lovaglást odahaza, Patak megyében, mielőtt apám uram idehozott magával. Jól van, akkor a kíséretemhez rendellek, és teleszel az összekötő futára a csapatok között. Lászlóval madarat lehetett volna fogadni örömében. Lélek szakadva rohant apjához, hogy megossza vele a jó hírt. Sáros Digergei uram azonban korán sem látszódott olyan boldognak, mint a fia. Ez a hadjárat már nem csak olyan kis csetepaté, mint az erdővértesi elfoglalása, mondta komoran. Bazarább vajda erős sereggel rendelkezik, és havasalföldön ő van otthon. Ettől a hadjárattól hívei közül sokan óvják a királyt. A vajda eddig is elismerte Károly királyt Hűbér urának, és mindeddig tisztességgel megfizette az adót, amelyre kötelezve volt. – Akkor miért akarja a király megtámadni bazarábot? – kérdezte csalódottan a fia, akinek lelkesedését igencsak lehűtötte, amit apja mondott. – Ahogy az udvari körökben suttogják szécsényi Tamás úrnak, az erdélyi vajdának és Szécsi Dénesnek, őfelsége főétek fogójának fája fog a havasa a földre. Ők vették rá az uralkodót, hogy támadja meg bazarábot, kergessel és a földjét adja át nekik. Akkor most mit tegyek? kérdezte László letörten. Természetesen hűségesen teljesítsd a király parancsát, olyan jól, ahogy telik tőled. Nem csak azért, mert nem is tehetsz mást, hanem azért is, mert ez a kötelességed. Nyugtatta meg fiát Sáros Divárnagy. Nem a mi dolgunk, hogy megítéljük a király cselekedeteit. Elhallgatott és oda sétált az ablakhoz, és egy darabig csendben kibámult a Dunára, majd visszafordult. Nem azért mondtam el neked mindezt, hogy kedvedet szegjem, csak azt szeretném, ha vigyáznál magadra. gódom érted, fiatal és tapasztalatlan vagy még. Ne félts engem, édesapám! nyugtatta meg apját László újra felindulva. Tudok én vigyázni magamra, de itt az alkalom, hogy megmutassam, mit tudok. Hát igen... Ez nagy megtiszteltetés és nagy lehetőség, mosolyodott el végre sáros digergei És minden aggodalmam ellenére büszke vagyok rád. Készülj fel az útra, rövidesen indultok, folytatta szárazon és kiment a szobából. Valóban, ahogy beköszöntött a szeptember, a király nagysereg élén megindult, hogy szőrényen át bevonuljon bazarábföldjére. földjére. Miután elfoglalta Szőrényt és annak várát, szőrényvárt, várt, amit Maturnus severinnek hívnak, az elfoglalt területeket átadta Szécsi Dénesnek és kinevezte őt Szőrényi Bánná. Ekkor Bazaráb követek útján kérte a királyt, ne folytassa útját seregével. Felajánlotta, hogy békésen átengedi Károlynak szörényt. A kirót adót továbbra is megfizeti és serege összegyűjtésének költségeit 7000 ezüst márkával megtéríti. Hűséges bárója, Dancs Magiszter, Zólyom és Liptó Ispánja kérte a királyt: Fogadja el a vajda ajánlatát. Ő azonban elutasította a kérést, és tovább indult, készen a harcra. Nem számolt azonban azzal, hogy a havasok és erdős hegyek között nem tud élelmet szerezni. Egy-két nap után teljesen elfogyott az élelmük, éheztek a katonák, Éhezett maga a király is, és a lovaknak sem volt ennivalójuk. Károly Róbert kénytelen volt követeket küldeni bazarábhoz, és fegyverszünetet kötni vele. Az kedvezően fogadta az ajánlatot, megígérte, hogy az adót továbbra is fizetni fogja, és biztosítani fogja a király seregének biztonságos visszatérését. Károly király bízva a vajda szavában visszafelé indult seregével, anélkül, hogy a menet biztonságáról gondoskodott volna. Dancs javaslatára, mint egy ötven főből álló csapatot mégis előreküldött előrsként, Márton mester vezetésével, hogy az esetleges akadályokat eltávolítsák a fősereg útjából. László a király környezetében lovagolt, hogy szükség esetén, mint futár elvihesse Károly király üzenetét az előrsnek illetve a fősereg mögötti utóvédnek, amelyben több egyházi személy is volt, és amelyet Miklós Gyulafehérvári prépost vezetett. Noha november volt, az időjárás nem volt még zord, így viszonylag gyorsan tudtak előre jutni a vörös toronyszorosban. A sereg zöme rövidesen egy körbefutó keskeny útszakaszhoz érkezett, amelyet két oldalán meredek sziklafal vett körül. Amikor már eléggé bent jártak az elkeskenyedő útszakaszon, hirtelen hátúról csatazajt hallottak. Bazarább csapatai nagy erővel rátámadtak a kis számú utóvédre, és azok bármilyen vitézül védekeztek, rövidesen mindannyian halottak voltak. Az oláhok leöldösték a közöttük lévő papokat is, így a csapat vezetőjét, Miklóst, Mihály Pozsegai Prépostot, András Sárosi plébánost, és sok más egyházi szemét. A sereg derékhada nem tudott az utóvéd segítségére sietni, mert mire felocsuttak, már hullottak rájuk a lándzsák és nyilak az utat szegélyező part mindkét oldaláról. Károly, látván, hogy a meredek partra felkapaszkodni nem tudnak, parancsot adott, hogy sietve törjenek előre odáig, ahol az út kiszélesedik. De újabb csalódás érte őket. Az ellenség torlaszokat épített elébük, és elállva az utat, meggátolta továbbjutásukat. Az előörs mindebből semmit sem vett észre, mert az oláhok bántatlanul átengedték őket, és hagyták, hogy zavartalanul és gyorsan folytassák útjukat. Ekkor küzdelem kezdődött, amely péntektől hétfőig csak nem négy napon át tartott, és mindkét részről számos áldozatot követelt. A támadók egyre jobban beszorították a magyarokat, és a velük harcoló kunokat és egyre nagyobb teret nyertek. Számos foglyot ejtettek, és hatalmas hadizsákmányt, elszedve a foglyoktól, amiük volt, és leszedve a halottakról valamennyi értékes ékszert, ruhát és fegyvert, gazdagítva ezzel bazarább vajda vagyonát. Károly király másodnap este felé látván a reménytelen helyzetet, magához intette Sáros Lászlót. László fiam. Láttam a küzdelemből, eddig is derekasan kivetted a részedet. Több is vérzel. De nem azért hoztalak magammal, hogy a többiek mellett te is elvérezzél ebben a reménytelen harcban, hanem futárnak. Mindjárt besötétedik. Próbálj meg átjutni az ellenségen és utolérni az előörsöt. Forduljanak vissza, és támadják hátba az úttorlaszoknál lévő oláhokat, megnyitva előttünk a menekülés útját. Ahogy besötétedett, László elindult lovát vezetve, óvatosan, közvetlenül a sziklák mellett. Az oláhok is abba hagyták a hadakozást, és tábortüzek mellé húzódva mutogatták egymásnak összerabolt zsákmányukat. Lászlónak majdnem sikerült zavartalanul átjutni az ellenségen, amikor közvetlenül előtte hirtelen felegyenesedett egy jól megtermett katona, és valamit mondott neki a számára ismeretlen nyelven. Megdermett, és egy pillanatig azt hitte, Zác Felicián áll előtte. De az azelőttihez kísértetiesen hasonló helyzet ugyanarra a cselekvésre késztette, mint akkor. Előrántott a kardját, és a hozzá képest hatalmas ellenfelébe dőfte. Az éppen olyan meglepetten állt, mint Zác, majd hozzá hasonlóan elterült a földön. Testének tompa puffonását elnyomta a beszélgetők zsivaja. László tovább ment, és ahogy halló távolságon kívülre ért, lovára kapott. Miután az előr zavartalanul haladt előre, a fiú csak pirkadatkor érte utol a csapatot. Rögvest Mártonhoz sietett, és közölte vele a király parancsát. Azonnal visszafordultak, és délre el is érték a szorost, ahol már javában folyt a küzdelem. Az ellenséget váratlanul érte a támadás, és a kis csapatnak sikerült utat vágni a torlaszokat védő oláhok seregén. Amíg Márton mester és csapata harcba szállt az út torlaszok mellett lévő nem túl nagyszámú ellenséggel, László a királyhoz vágtatott. Az előrsnek sikerült menekülő utat vágnia. Cseréljen öltözéket felséged, és meneküljön, amíg szabad az út. Kiáltotta. Károly király habozni látszott. Láthatólag nem akart senkit veszébe sodorni a ruha cserével. Akkor odalépett hozzá Szécsi Dezső, Szécsi Dénes, Szörényi bán fia, és kérte, cseréljen vele fegyverzetet. Károly hosszas unszolás után engedett, és átadta Szécsi Dezsőnek címeres fegyverzetét, aki magára öltötte azt. Közben a királyt leghűségesebb hívei, Dancs Ispán, annak fia Márton és persze Sárosdi László körülvették, és nagyiramban elindultak az ellenség sorain keresztül vágott egérúton. Utánuk elindult mindenki, aki a seregből még megmaradt, szécsi Dezső vezetésével. Az oláhókat meglepte a támadás, és a király kislétszámú kíséretével épségben kijutott a gyűrűből. A királyt kísérői testükkel védték, és rövidesen hátrahagyták a csata helyszínét. A mögöttük lévőket azonban Szécsi-dezsővel együtt újra körülzárta az ellenség gyűrűje. Az út kanyarulatánál Károly király egy pillanatra visszanézett. A király fegyverzetet viselő Szécsi-dezső, dárdától találva, éppen ebben a pillanatban bukott lelováról.